Що дурне питання? Само собою, що я проти ляшні? А як же ти дивишся на те, що польський уряд вступив у союз з Гітлером? Це дипломатичний трюк з боку Гітлера. Німці не проміняють України на Польщу. А навіщо їм міняти, коли вони збираються проковтнути одну і другу? Не бійся, не такі німаки дурні, то дипломати. Хто дипломати? Німці. А ти знаєш, що сказав Гіндербург про німецьку дипломатію? А я не зобов'язаний все знати. Рація. Тоді я тобі скажу. Ще Гінденбург сказав, що німецький воїн завоює, то німецька дипломатія програє. А ти чекаєш, що німець подасть тобі самостійну Україну на тарілці, ніби печену качку. Я не потребую простацьких порівнянь. Прошу дуже. Власне тому, що я знаю, що мені не дадуть нічого готового, тому я дію. Займаєшся шпигунством на користь фашистської Німеччини? Перепрошую, не зовсім так. Я працюю в дипломатії. Я невинний у тому, що поки що не можу носити фрака дипломата і що в мене поки немає закордонних представництв. Тобі, як іуді, виплачують срібняками за твою роботу. А я не знаю, чи є на світі дипломати, що не брали б грошей за свою працю. Ти блазень. Якщо б я почув таке на волі, я викликав би тебе на поєдинок. Жадаю доказів, що я блазень. Я готовий навести їх тобі. Скажи, ти читав «Mein Kampf» свого Бога? Це ще не доказ, що я блазень. Це я тобі пізніше доведу. Тепер відповідай на моє запитання. Ухиляюся від відповіді. Гітлер твердить, що твоя порода може бути лише погноєм для його вищої раси. В мене в роду не було євреїв. Мова про таких слов'ян, як ти. А тоді і ти підеш на погній. Ось тобі і готовий доказ, що ти – блазень. Я не хочу допустити до того, щоб мій народ став погноєм для фашизму а ти стараєшся, аж з шкіри лізеш. Такі як я, хочемо спасти культуру нашого народу, його історію, забезпечити йому добре ім'я серед народів світу в майбутньому. А ти, свинюко, хочеш допомагати угноювати кевтовські землі своїми земляками, аби на них виростала-розквітала вища арійська раса. «Блазень ти чи не блазень?» «Я мушу ще подумати над цим». «Кожна вільна хвилина заповнена тут або порнографічними істориками, або дискусіями. Ще грають у карти». «Так, там той такий блазень». «Снився мені живий берег Дніпра під Києвом». «Побачите, торкнутися губами» і можна вмирати. Батьківщина – не пережиток. Якщо б я був на волі і мав свій літературний журнал, то друкував би в ньому таку власну поезію у прозі. «Яка несправедливість, дідусю!» – жалівся Горобчик Морозові. «Кіт приходить на світ у теплих шкарпетках, а йому ще й чоботи шиють». Плюну в пику тому, хто назве мене сентиментальним. Нелечко, візьми рушничок і витринем себе всю-всю. Потім непраним передай його сюди. Ти моя жінка. Яка переоцінка цінностей? Слабе серце на волі – нещастя. Тут – спасіння. Є серед нас хворий на серце комуніст. Можна позаздрити йому. Від одного кулака в ніс втрачає притомність. Щасливий. Оправця розчарований, що я своїми ногами приплентався до камери. Кілька шишок на лобі і розкривавлена губа не дають йому задоволення. Здається, вони не будуть мене катувати. Я, певно, призначений для того, аби з мене лахи дерти Ще про комуністів, здебільшого фанатики, молоді. Нарешті дійшов, звідки в них береться така надлюдська стійкість? Попросту чортівський гард волі. Вони і тут відчувають за собою свою партію. Для людей не їх кола незрозумілий такий фанатизм. Почувають себе органічно частками чогось великого, що носить назву «Партія». Проводив я аналогію між ними і собою. Хто стоїть за мною? Сумні результати. Ті, що відчувають і думають, як я колись, складають сіру, без права, без вирішального голосу і слова масу більше ніж переконаний до них і досі не дійшло, що їхні вожді були б ще смачнішими маріонетками, якби не тамті сірі рядові, одним словом, маншафт. Проблема, над якою варто призадуматись з тим на волі. Вожді. Як раніше це не впадало мені у вічі. Після засуду нас Цілковито перестають цікавитись нами. До процесу займаються нами настільки, щоб ми їх не всипали. Потім ми зникаємо з поля їх уваги. Множимо безконечний список павших за волю народу борців. Є серед нас і такі наївні, що вірять, ніби нам колись ставатимуть пам'ятники». Називатимуть вулиці, школи нашими іменами. Особисто я дуже сумніваюсь. З часом літери зблякнуть на папері. Наші імена заступлять нові. Нашу епоху змажуть нові повороти історії. Ще буде добре, коли наші нащадки не поплюжатимуть наших порівів. Це було б жахливо. Адже ми не змогли б встати з могил і оборонити свого чесного імені. Проклинаю життя, якщо воно у спромозі породити таке страхіття. З моїх літературних випотин мозку. Якщо життя – поїзд, а ми – пасажири, то далеко не однаково, в який нам вагон попасти, м'який чи твердий. Марна втіха в тому, що обидва вони прибудуть на ту саму кінцеву зупинку. Моїй Нелі. Десь є вулиці, якими ти ходиш. Десь є дім, в якому ти живеш. Десь є стіл, за яким ти вечеряєш. Десь є ліжко, в якому ти спиш. Десь є ти, моя, не моя. Психологічно цікаво – Зненависть наших сто п'яти стосується одних москалів. До росіян вони, навпаки, мають пошану за Пушкіна, Толстого, Чехова. Невже ж вся проблема у формі, чи пак у формальному звучанні слова? Цікаво, хоч і не зовсім зрозуміло. Еврика, є ідея. А що, якби влаштувати міжнародні бали для представників всього Всесвіту? А щоб не дійшло до міжнаціональних непорозумінь, треба би наймати танцбуду на Марсі з претензією на літературність. Зірваної квітки вода не лікує, а продовжує її муки. Що за збіг обставин? Той, що цитував мені Фіхте, як дві краплі води, схожий на мого професора-шовеніста по новітній історії. Завертав по декілька разів студентів-неполяків за неправильну вимову в польській мові. Треба уточнити, схожий на професора, коли той був молодшим. Він повторяв думки фіхте, а мені перед очима стояв мій професор. Ще ніколи переможець не виявляв доброї волі справедливо оцінювати подоланих. Чим більше він їх принижує, тим справедливішим здається сам собі. Хто скаже, скільки благородних дій тієї чи іншої нації пішло в забуття через те, що їх нащадків уярмлено, а переможець видав про них свій безапеляційний осуд. Як йому буде корисно? Хоч про фіхте знаю тільки те, що його «я» Саме себе творить світ, зі всіма його законами, цитовані слова мене переконують. Воістину треба, щоб народи самі писали свою історію. Під впливом попереднього, кілька днів пізніше. Треба подумати про міжнародний, а може навіть міжпланетний трибунал, який судив би злодійські уряди. Від віків сильніші обкрадають слабших Шляхом переманювання у свій табір талантів Шляхом фальсифікації історії Шляхом замовчування Це велика несправедливість Голосую за міжпланетний трибунал справедливості Який примусив би злодіїв віддати награбоване Вони більше не катують мене вони насміхаються наді мною. Панські жарти. Почастували сигаретою. Я, дурень, повірив і взяв. Вирвали її мені з губ і припекли нею лице. Вони накатують мене. Мені дуже подобаються слова. Чуєш, сурми заграли, час розплати настав. Мелодія теж. Але найбільше вирази їх обличчя. Коли співають свій гімн? Основні пункти непогодження між ними і мною. Я. Насамперед своя держава, потім зміна суспільного ладу. Вони. Тільки зміна суспільного ладу може принести соціальне і національне визволення. Чому розходяться подружжя? Причини прості. Не дотримують умов, складених до шлюбу. А як нам бути, Нелечко? Ми ж з тобою не складали жодних умов, Ні до шлюбу, ні після. Моя література. Зайчику маленький, ти дуєшся, Що тобі причепили ярличок боягуза? Дурненький, це ж не злоби, А з великої ніжності до тебе. У Ковальському процесі комуністи – Поляки, українці, євреї зажидали акту звинувачення на українській мові. На запитання судді демонстративно відповідали лише по-українськи. Мотивація. Суд відбувається на окупованій польським фашизмом території Західної України. Вони солідаризуються з українським народом, що бореться проти фашизму і окупації заодно. Здорово. Для моїх слабких нервів аж засильно. Часом, здаюся собі, соломинкою, яку закрутив каламутний вир. Щоб увійти у безсмерття, людина мусить скласти два екзамени. Один – перед сучасниками, другий – перед історією. Я не узурпатор. В мені нема нічого споневолювача. Я не садист і не збираюся ним бути. Я не солідаризуюся з тими, що мріють про Україну від по Волгу. Я не збираюся нікого вбивати, переслідувати, змітати з лиця землі інші нації, щоб моя могла панувати над ними. Але я хочу щоб мені не плювали в обличчя за те єдине, що розмовляю мовою, якою вчила мене говорити мама-селянка. Хочу праці не в преріях Аргентини і не в офісах Нью-Йорка, а на своїй землі. Я веду розмови з своєю землею, і вона, моя земля, каже, що вона може прогодувати мене, Якщо я чесно прикладу до неї рук. Я хочу мати право, що його мають мільйони людей на світі. Йти вулицею рідного міста і співати пісні свого народу. Хоч Хочу як неможливого того, що знову ж таки для мільйонів здається природним з природного бути господарем на рідній землі. Хоч раз єдиний в житті відсвяткувати річницю Тараса не в стодолі, не в підвальному приміщенні студентської їдальні, а в залі Української державної опери. Хочу, щоб мою святу землицю, що дісталась мені з діда-прадіда, не топтав чобіт шляхтича-вусача. Хочу цього, як води, як хліба». Я насамперед хочу цього, бо я дуже зголоднів за ним протягом усієї історії. Коли насичуся хлібом і водою, будете говорити зі мною про комунізм, про націоналізм, соціалізм, фашизм. Поки що, зрозумійте, люди добрі, мене пече голод. Не жалій мене, моя, ніхто, чуєш? Ніхто з засуджених довічно не вірить, що йому доведеться відсиджувати кару до кінця. Мова про політичних. Невисокого класу провокація. Ти до мене германофіл. Тільки всього заявляю, що я з чортом готовий піти на змову, аби тільки дістати волю своєму народові. А з комуністами? «І з комуністами! Тобі це треба знати!» Мовчить дурнувато і посміхається. Кують ту політекономію, аж у вухах дзвенить від того їхнього бубоніння. Пробував одному з них довести, що в Східній Галичині специфічні національно-соціальні умовини. «Окупант» – буду їх терміном називати «Польський уряд» почав наступ якраз з національних позицій і тому саме на цю лінію фронту і перекинемо всі резерви. Мене переслідують не тому, що я син бідняка чи робітника, а перш за все тому, що я українець. Мені не дають роботи не тому, що я пролетарського походження, а насамперед тому, що я Домагаюся її українською мовою І я безробітний не тому, що роботи взагалі нема А тому, що за неї я повинен заплатити Вірою і національністю своїх прадідів Як на мій аполітично-економічний розум То не можна живцем переносити економічно-політичні положення В дореволюційній Росії на наш галицький ґрунт не погоджуюсь. Не подобається мені такий догматичний підхід до питання. Хотів би колись поговорити з марксистським філософом, хоч з мене такий філософ, як Склод Чебатіг. Якщо є пекло взагалі, то я вже його маю. Щоб мене знищити морально, вони ж мене не катують. Влаштували мені очну ставку з Ілаковичем. Була спеціально для мене зроблена інсценівка. Щоб у мене не було абсолютно ніяких сумнівів, перед тим показали мені його зізнання в поліції. Наш вождь ні більше, ні менше, як працював одночасно з німецькою розвідкою і польською дефензивою. Цього одного факту було досить, щоб вмерти з розчарування, болю і сорому. Найбільше пече мене моя беззастережна, абсолютна віра в нього. Комуністи вбили провокатора. Незрозуміло, чому ця звістка так пізно дісталась сюди. Честь комуністам за це. Ілаковича не вб'ють, яка ганьба. Ти не вб'єш його, бо ти не змогла б убити взагалі. Крім того, і він твій брат. Стривай, якщо той падлюка твій брат, то мені він доводиться швагром. Яка ганьба? Яким кольором змалювати ганьбу? В червоно-фіолетовому? Вождь, провідник, авторитет, зразок, величина і провокатор. Це так, якби хтось глибоко віруючому наплював у чашу з святими тайнами. Театр, який влаштували спеціально для мене, виглядав так. Приймальня слідчого. Дійові особи. Слідчий суддя окружного суду років 35-37. Провідник націоналістичної групи Ярослав Ілакович, років 27. Я – свідок, років 24. Я – в ролі судової публіки. Суддя до Ілаковича. Ви працювали водночас з німецькою розвідкою і нашим другим відділом. Ілакович. Так. Суддя. Всякі підривні акції ОУН – «На нашій вщині ви погоджували з другим відділом?» Ілакович. «За малим винятком – так». Суддя. «Ви отримували гроші за свої послуги?» Ілакович. «За послуги – ні, хіба що діставав добові?» Суддя. «Я не цікавлюся призначенням грошей. Я вас питаю». Отримували ви гроші з другого відділу? Ілакович Так Суддя Ви говорили про це своїм товаришам? Ілакович Як я міг видавати себе? Суддя Ви завжди видавали гроші за призначенням? Ілакович Не завжди, часом залишались? Суддя «Ви повертали їх до каси?» «Ілакович». «Я їх отримував не з каси». «Суддя». «В конверті?» «Ілакович». «Так». «Суддя». «А ці гроші, що у вас залишались?» «Ви віддавали в бойовий фонд організації?» Ілакович дурнувато посміхається. «Суддя». «Я вас питаю...» І ви відповідаєте на запитання. Ілакович. Ні. Суддя. Ті гроші прилипали до вашої кишені? Ілакович. ніяково. Залишав їх в себе. Суддя. На власні видатки? Ілакович. Так. Суддя. Добові ви отримували лише у зв'язку з якою-небудь конкретною акцією? Ілакович Так Суддя Залежно від ваги акції підвищувались і суми добових? Ілакович Так Суддя Вам відомо було, що вбивство було внутрішніми, власне, персональними порахунками між двома польськими політичними партіями? Ілакович. Так. Суддя. Другий відділ був інформований про всі стадії підготування до вбивства. Ілакович. Так. Суддя. Ви знали, що атентатчики, терористи, йдуть на певний провал? Ілакович. Так. Суддя. Ви були особисто зацікавлені, щоб Івашкова ізолювати довічно? Ілакович Так Суддя Ви знали, що за співпрацю з німецькою розвідкою вас чекає Польський польовий суд? Ілакович Так Суддя А вам хотілося жити, бо ви недавно одружились? Ілакович Так Суддя якою ціною заплатили ви за своє життя? Ілакович. Я дав зобов'язання працювати в німецькій розвідці, але інформувати про свою роботу політичний відділ польської поліції. Суддя. Говоріть далі. Ілакович. І шляхом організації нападів на державні банки та влаштування фіктивних Атентатів на польських діячів Суддя Останній атентат не був фіктивний Ілакович Він і не мав бути таким Суддя Продовжуйте Ілакович Організацією фіктивних атентатів допомагали поліції усувати невигідних осіб з Оунівського підпілля Суддя а якщо ваша дволична гра викриється? Вас можуть згладити світу німецька агентура або ваші однодумці. Публіка, тобто я, думає. Він має рацію. Суддя продовжує. Ми з вами ведемо розмову при свідкові. Хоч це і переслідується тюремною адміністрацією, але свідок – «Ви це знаєте?» «Дасть сигнал на волю, що ви провокатор». «Що тоді буде?» Ілакович понуро. «Я застрахувався». «Суддя» з насмішкою. «На яку суму?» Ілакович. «Я не маю на думці грошей». «Суддя». «Ви хочете сказати, що ви застрахувалися морально?» Ілакович. Саме так. Суддя. Як, наприклад, застрахувалися ви від помсти ваших однодумців? От, скажіть, щоб вас позбутись, вистачить відпустити на волю свідка? Свідок і Важків. Я маю рацію? Свідок. Чи то пак я мовчить? Суддя. Хто мовчить, той притакує. Отже, як ви застрахувалися від помсти, відкрийте нам свій секрет. Ілакович є кубка людей, які яких відомо, що польська поліція розпускає поголоски, ніби я співпрацюю з нею, аби підірвати серед української націоналістично настроєної молоді суддя. «Ту кубку людей ви оплачуєте вже з своєї кишені?» Ілакович «Я нікому не даю грошей». Суддя «Звичайно, це принизливо і для того, хто дає, і для того, хто бере». «Досить з вас, що ви мусите брати гроші у поліції. Отже, ви грошей тим людям не даєте?» Ілакович «Ні». Суддя, не гроші, значить, фундуєте пиятики. Ілакович, не часто і не всім. Суддя, зрозуміло, тільки найбільш довіреним. Ілакович, непевно, так. Суддя, це ваша ідея розпускати чутки, ніби вас підозрюють в співпраці з поліцією. Ілакович – ні. Суддя – певно, для ідеї треба голови. Значить, вам підказали, так? Ілакович – так. Суддя – до мене. Ви його знаєте? Я мовчу. Суддя – до Ілаковича. Ви його знаєте? Ілакович – так. Суддя – до мене. Тепер ви бачите моральну вартість ваших провідників. Я мовчу. Ілакович морщиться. Суддя. Може, пригадуєте собі його? Я мовчу. Суддя підвищеним голосом втретє повторює запитання. Мовчу. Суддя натиснує кнопку. Входить оправця. Суддя, вивести цього трупа. Проклинаю його всіма найстрашнішими прокльонами, що їх знає мій народ. Не смію вмерти, доки не зустрінуся з ним віч віч. Хто вбив би його тепер, став би моїм особистим ворогом. Зустрінемось, провіднику, навіть коли б ми обидва вже були. Старцями над гробом